Під сінню. Опанас хлібник віз хреста. На самому споді хури. Не на похор, ні, радше навпаки. Пішов поголос межилюду, що десь на поділлі, на якомусь то чернечому полі, трохи не під самісіньким кордоном совєтів із Польщею, Треба від кожної хати вкопати великого хреста. І за ту хату матінка Божа вимолить у Всевишнього життя і достаток. Мовляють, що якомусь побожному чоловікові таке видіння було. Він хотів узяти із собою й Наталку, бо вже обробилися коло землі, а погода стоїть гарна. Однак вирішив удома лишити при дітях та при громаді, в такий ще непевний час». Поїхали удвох із сусідським Прокопом. Його, щоправда, Юга всілася таки з ним. Отак двома хурами й скріпіли колісми з одного кінця республіки в другий. Їхали краями, що тут і там позначені нещодавніми воєнними хурделицями. Он де погорілі хати, і ось де поруйновані будинки, а про шляхи й не казать. Однак усюди червоні прапори, та як-небудь почіпліні гасла та портрети Леніна й Троцького коло них. Недовго, щоправда, удвох і скрипіли. Путівцями, манівцями, набиту дорогу, що вела, як кажуть, до Чернечого поля, збиралося все більше таких, як вони. Кожен віз, а дехто, котрий зблизька, і ніс на плечах свого Христа. Цілі валки скрипіли у тиші, зусебіч стікаючись на велику путь. Їхали безгомоно, як то звично для ярмарчан, без пісень, як ведеться у веселян. Їхали мовчки, і в осінньому прозорому роздоллі було чутно лише скрип сотень коліс. Та либонь і тисяч, коли глянути на простець ген попереду, і ген позаду Як? Звідкиля в поруйнованій країні Миттю поширилася ця чутка? І чому Тисячі возів виїхали З уцілілих обійст Полтавщини, Херсонщини, Луганщини Із-під Житомира, Із-під Катеринослава І разом посунули бо зна куди, На якесь чернече поле Вкопати кожен свого хреста Годі сказати Ніхто не знав. Тільки їхали, скрипіли колесами і мовчали. За кілька день ближче до того чернечого поля стали їм попадатися ті, які верталися звідти. Похмурі, зарослі, крізь зуби казали, що не пускають більшовики на те поле. По всіх шляхах і дорогах виставили загони, завертають назад та ще й погрожують. Тож люди полишають вози в місцевих селян і стежками вночі несуть на собі свої хрести. Інші ж просто, аби лихо-тихо, вертаються від більшовицьких постів додому. Опанас із Прокопом вирішили, не доходячи-минаючи, і собі понести свій вантаж у руках. Ішли перш якимись курними дорожинами, потім кривулястими стежками – а потім і чистими полями. Куди серце, казало. У досвіта завиділи, щось мрячить перед ними, наче рідколісся. Підійшли ближче, еге, так це ж і є те чернече поле, це ліс хрестів, ще обвиті ранковим туманом, повкопували свої хрести поруч. Шкода, що не освячені, подумав Опанас. Одначе хай і так. Стали, помолились. Що ж, треба вертатися, доки не розвиднілось. Тільки взялись іти, аж глядь, те рідколісся оточене цепом червоноармійців. О, такої! Опанаса аж в холодний піт кинуло. Добра не жди. «Ви задєржани!» – гаркаво гукнув, очевидно, їхній начальник. «До вияснення обстоятельств об'язані безоплатно работать в труд трудотряді!» Таких, як вони, виявилося чимало. Збили їх в один гурт. Усе більше селяни, та траплялися на вид і робітники, і міщани, а один бородань – наче батюшка. Опанас до праці охочий, міцний хазяїн, однак не до безоплатної, та ще й на більшовиків. А коли виявилося, яка то на них чекає праця, то всі геть похнюпились, аж руки опустились. Пиляти хрести. Одним їх викопувати, другим підносити, третім різати цурпалки, як на дрова. «Дрова-заготовка! На зиму!» – почувся все той же голос. «План гаріт!» – опанаса поставили біля одних козлів із бороданем. Він і справді виявився священником. Стоять, ріжуть. «Гріх нам, великий, отче, що ми таке чиним!» Тихо каже Опанас, утинаючи на поліна вже котрого Христа. «Гріх непрощенний!» «Гріх!» – відповідає батюшка, не покидаючи пилки. «Та я не готовий до мучеництва!» Я прибув сюди тільки, щоб освятити Христа. І того не встиг. Хто готовий, нехай покине роботу і стане під кулі. Та таких тут, як видно, нема. А ви отче благословили б? Питає Опанас і вже спиняє пиляти. І як би то мало будь, інших посила на смерть, а сам у кущі? Е-ні, пиляймо разом. А Господь усіх бачить. І тих, хто вкопав, і тих, хто викопав, і тих, хто повернув голоблі. І цього начальника. Мій, до речі, бувший парафіянин. Із вихрестів. Так вони орудували пилами і сокирами до обіду. Потім узялися полуднувати якусь мізерію, що їм дали, посідавши у затінку кресла того величезного дуба. Навколо нього по розлогому полю і вкопували хрести. Хоча зголодніли, та їжі не можна було вбити в душу. Над ріками Вавилона там сиділи ми і плакали, як Сиона спогадали. На вербах її повішали ми псалтери наші, – тихо промовив батюшка. Відтак узялися знову. Хрести все підносили і підносили, а коли біля козлів накладалася гора полін, їх забирали важити. Урешті хрести кінчились і почулась команда до відпочинку. Відпочивати дозволили, проте додому не відпускали. Поселили на ніч в бараках. На другий день вивели всіх і так-сяк пошикували. Вийшов перед ними все той же командир. «Не хватає к плану!» «Не так багато, но не хватає. так що піліть вон то дерево, показав на того розлогого дуба, що єдиний височив посеред чернечого поля. Праця виявилась ой непростою. І опанас із батюшкою, і скільки інших рубаїв, міняючи один одних, заливаючись потом, з усіх боків намагались упокорити велетня. Робота просувалась повільно. Та все ж мало-помалу дуб почав стрепенатись, похилятись, то в один бік, то в другий. Усе дужче, все дужче, і врешті зі стогоном валитися додолу. «Берегісь, берегісь!» – загукали конвоїри. «Бородача, бородача приваліла!» Опанасий не вгледів. Коли пан отець відійшов і опинився на тій стороні, в яку останнє похилився дуб, Усі підбігли. О, ні, надій нема. Гігантський опасистий стовбур усією масою розчавив людське тіло. Запишіть як нещасний случай. Єсть! Гей, люди, погляньте сюди! Погляньте сюди! Несамовито загорлали рубачі. Усі і робітники, і червоноармійці, мерщій заюрмалися навколо пня і змовкли. Аж перегодом: "Що ж це таке? Що это?" Через увесь здоровенний пень пролягало зображення хреста, рівне і темне. Мов би хтось оце щойно взяв квача і вохрою акуратно провів Через усі річні кільця.